Ad mortem. Când clipa mea din zborul ei de graur se face iar la loc eternitate și în goluri reci, canape încleștate, se neacă umbra verde lui meu plaur, când totul începe fără să se arate și totul piere în neguri de coclauri, o moartea mea, fi pragul meu de aur și treapta mea bătută în nestemate. Tu, la mea, tu, cârma, tu, năierul, fi pentru mine în vinsul tuturora, urcușul, creasta limpede și cerul. Dăm platoșa, dăm velele și prora, nu fi zăpada mea, ci fi prierul, nu fi apusul meu, ci aurora.